الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kada spada obaveznost okretanja prema kibli? Znači, rekli smo da je to uvjet. Onaj ko bi svjesno se okrinuo negdje izvan, znači pravca, njegov namaz nije ispravan. Svjesno. Čovjek kaže, znam ja, ovdje je kiaba, ali ja hoću da se dole preko pacifika okrećem, pa je ode vamo dole. Znači, to je greška. Maja. U slučaju putovanja, u namazu na fili, u trenutku kada čovjek putuje, tri uvjeta, da je čovjek putnik, da klanja na filu, ne farz, i da je u toku putovanja. Što znači? Primjera radi, čovjek od nas sada neko, vozi se, krenuje prema granci dole, prema pa brodu. I to ide kontra od, od kibli, jer gore je nama pravac kibli od priliki. Može na filu klanjati, ne mora biti, og, ali pod uvjetom da putuje. Ono u momentu kad se zaustavi ne može više. Ako putuje, ako je u toku kretanja i ako je na fila, može klanjati da se ne okriče prema kibli. Normalno, zato postoje argumenti, a mi smo rekli da nećemo moći uvijek argumente iznositi zbog skućnosti s vremenom. Druga situacija jeste kad je čovjek onemogućen da se okrine prema kibli. Čovjek imao hiruških zahvati i na krevetu, a bolnica okrenuta prema kucu, a on treba prema kibli da se okrine ne može ustati, ne može ga niko zakrenuti, kaže mu, klanjaj tako kako možeš. Ili, eventualno, čovjeka suze ili neprijatelj, svijezali ga i okrenuti u kontrapravcu. On mora klanjati. Klanjaj kako si okrenuti. Znači, u situaciji kada čovjek ne može se okrenuti prima kibli, taj uvjet pada. I drugi, rekli smo situaciju, tu smo malo prije ispomenuli kao prvi uvjet, jeste, ako je u pitanju na fila, na putu i u toku kretanja. Ako se ova tri uvjeta ispune, čovjek može klanjati Ne treba da se okreće prema kibli. Ne može na putovanju, ne može farz, osim, rekli smo prošli put kada smo govorili, u iznimnim situacijama kada smo rekli čovjek je u autobusu, čovjek je u avionu, ne može, nema mjesta, nema prostora, ističi namasko vrijeme, on mora klanjati. Klanjaju sjedički. I iako treba klanjati, to znavi Ne može se okreći prema kibli, autobus na našim herovim putovima, sjedi na stolcu i klanjaju. Ali ako autobus pravi pauzu od dvije minute, ti odmah pored šofjera, on zaustavi, ti na vrata i odmah ondi prostoriš, i Allah oprklanja, stoješ ki u pravcu kibli. Ali ako autobus neće stat, a namazovrijeme ti ističi, taj namaz se ne može spojiti sa sljedećim namazom kao primjer radi Indija. Sada si u autobusu, pola 9, gotovo. Samo što akşam nije nastupio ti iskanju i Kindiju, autobus okrenu ti ide prema krajini. Skrojs kontra kibli. Allahu ekber, na stolci klanjaš. Zato što namaz ne smije se dozvoliti da prođe namasko vrijeme. Nakon toga, peti uvjet jeste nijet. Ono, mislim, to je ono neispravno, je, da rekneš ne vej to en u salije. Već nijet je, rekli smo gdje, u srcu. I ne postoji ni apokrifan hadis, lažni. Znači, jer oni kad su lagali, oni su gledali da nešto slažu ukoliko je koliko, tolko od prilike blizu vjeri. Ni lažni hadis nima da je Boži poslanik nevetio, neveto en usallija lillahi ta'ala. Znači, Allah u poslanik kaže Innamel a'malu binni ja, tadi su bohari muslimu, doista se dijela vrednuju po namirama. Tako da čovjek kada krini na podni namaz, ti da ga upitaš gdje si krenu? Ču on krenu? Reći ja krenu na pijacu, da kupim kravu. Normalno, krenu u džamiju. E to što kaže ja krenu u džamiju da klanjam podni, to je njegov nijet. Pa onda stane i klanjat i normalno kaže klanja klanjat četiri kjata. Da ga upitaš, a šta sad klanjaš? Pa kaj, četiri kjata su njeta. E to što ti znaš šta klanjaš, to je taj nijet. I nema potrebe, čak šihu Islama tajme navodi znači poprično teža govor za ljude koji u smislu koliko je to daleko od razuma. Zašto ne kažeš e na sam sad da doričkum, na sam da obučem cipele, na sam da da se oženim. Nigdje osim na sam da klanjam. Nema potrebi, znači nietje u srcu. Ona tvoja namjera koja te izvela iz kućica kada se krine u đia džan... ili u kući klanjaš. Otišao si avdesiti ti Hoćeš krene takšom. I bilo ko te zusti kaže šta ćeš ti sad planjati? Hoćeš krene takšom. E to što znam šta ćeš kane to je nije tu tom srcu. Zato se nemojte puno nijet, nešto je to teško. Nije je nešto jednostavno. Samo kada mu se pristupi na jednostavan način. Da samo završimo s njietom, bojimo se oglači nam se lubenca. Kada je u pitanju nijet, znači nijet, treba da bude usodno namazku i gobavljamo niet za podni raz što od ta za ikindiju niet za nafilu je raz što nije za farze odnosno to je ono što nalazimo u srcu rekli smo čovjek ušao na podni u džamiju prvo čeklan četiri ekjata koji je malo pobožni pitaš ti šta to ti klanješ pa klanjam 4 ekjata sunni ta podni namaza to je ono što u njegovom srcu i to je niet nakon toga ustaje klanja 4 ekjata zahođun farza da ga pita šta farze ekstra baby. to je dosta ne trebaš dalje ništa To je ono što je u tvojom srcu. E sada postavlja se pitanje. Došao je čovjek u džamiju, ljudi hoće klanjati k indiju. A on je musafir, nije klanjio podni namaz. Jeli uvjet da je nijet i namjera hođe imama i onoga ko klanja za hođom ista u smislu? kođa klanja i kindju moram ja za njim i kindju klanjati ili može moja namjera biti u određenim situacijama drugačija. Znači. Tačno je mišljenje da može biti razlika u namjeri između imama i onoga ko klanja za njim, onaj nije uvjet. Normalno ti ako si, znači da kažemo, stanovnik tog sela i dolaziš normalnu u džamiju, da će tvoj nijet biti kao nijet imama, ali se mogu desiti opcije, ovo kao je ova opcija. Došao si na teravih namaz. Okasio si na jaciju iz opravdanih razloga. Možda je još ono bilo fenale, golo i tamo neka utakmica. I ti si okasni, oni klanjali jaciju. Ti dolaziš, oni počinu sa teravijom. Teravija se kod nas, fala Allahu, to klanja kao jacija identično. Četiri rekeata, dva, pa tehijatu, pa dva i selam se predaje. Možeš li ti onu tam uzadnjem neđe safu zahođom, Allahu Ekber, on klanja teraviju, a ti nije tiš Može li? Pazi, a ovaj nije ti na filu, a u tebe farz. U, to je žestoko. On na filu nije ti, a, pošto je ta ravja na fila, a ti farz. Hajde obrnu to. On farz, ti na filu, ti si ništa de ređa. Ali on stari od tebe. Jer njegu, odnosno, ti stari od njega, on tvoj hođa. Ispravno je inšala da mogu sve tri opcije. Da hođa, nije ti farz, a ti na filu. Da hođa, nije ti na filu, a ti farz. I ona ista da bude ihođa na filu i ti na filu ihođa farzi ihođa farz. Četiri opcije. Sve su šerijatom dozvoljene i za sve četiri postoje dokazi. Ako klanja dva kad on rekne sela malik, sela malik ti ustanišeš naklanjaš dva. Eto je. Svideo kako za sve postoji rešenja. Znači pišite ili zapamte, al bojim se da nište ne ište zapamti. Jeste danas svespun od toga zapamtili? Odnosno, mliju to zaborav kad izađete na vratam. Sve četiri opcije su validne i za sve četiri postoje dokazi. Da hođa klanja na filu i da za njim čovjek klanja na filu. Da hođa klanja farz i da za njim čovjek klanja farz. Da hođa klanja na filu, a ti za njim klanjaš farz. Da hođa klanja farz, a ti klanjaš za njim na filu. Četiri opcije, sve četiri dozvoljene. Koji dio? Znači, lahko je zapamti. Razumno gledajući, dvojica ljudi mogu imati kada ih ukrstiš njihove opcije, četiri opcije. Da hođa klanja farz i ti klanjaš za njim farz. To je dozvoljeno. Da hođa klanja na filu i ti klanjaš za njim na filu. To je dozvoljeno. Da hođa klanja farz, a ti za njim klanjaš na filu. To je dozvoljeno. I da hođa klanja na filu, teraviju namaz, a ti za njim klanjaš farz i jaciju. Sve je to dozvoljeno. I time smo, ako Bogda, završili uvjete o namazu, kojih je, ako Bogda, kao što ste vidjeli, bilo pet, da bi namaz bio validan, sve pet ovih uvjeta treba da se ispuni. Napadamo na Lubencu. <laughs> Artık da bitti. Şimdi de bela kalktı ve de tamam. Lananne geldi. Evet kolay kolay. Ya bu da koymuş, şey, spektosta. Öğreşstraptı. O da durdu. Ha hayır. <gülüyor> Bizdeniz. Şimdi yatılmaz ki bambaşka bir şey. Tarkes ti spremio sve. Alhamdulillah rabbil alamin. O salatu, o salamu ala ašrafi al-anbija i al-muselina bina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Samo nekoliko prije nego <ngày> opet krenemo neke, hajde da kažemo, veoma bitne stvari. Nekoliko savjeta, odnosno tako zvani adaba, lijepi stvari prilikom odlaska čovjekovog u džamiju. Lijepo je da čovjek kada ide u džamiju ne žuri i ne trči. Što znači, nema plaho, ono, još jedan penal, još jedna pol vrijeme, pa onda potrči, požuri u džamiju, da na vrijeme, onaj, čovjek krene i na vrijeme kako ne bi žurio, jer će se to odrasti poslije na njegov namaz, da čovjek dođe azadi hao se ili ili neki mnogi drugi stvari. Zato je Bozhi postanik Ali se ratu selam kazao kada dolazite u džamiju zadnja klupa zadnja upomena. Se petorica možete ići napolje. Kaže kada dolazite u džamiju i dolazite na namaz dolazite smireno. Nemojte znači žurti, nemojte trčati. Također lepo je A u današnje vrijeme, plaho lijepo da se dođe malo ranije u džamiju. Da se čovjek malo otrgne od interneta, malo od Facebooka, malo od onaj televizije, od serija, filmova, utakmica. Kako bi onaj ušao prvi sav, kako bi klanjao tehijetul mesečit, kako bi dovio, kako bi znači stigao imama, znači u smislu da sa njim započne od početnog tekbira. Ono standardno, to svi znate, ako ovog da ulazi se u mešćid desnom nogom, do vas za uče, ulazak u mešćid vam je poznata, izlazi se lijevom nogom. Prilikom ulazka u džami malo prijema neko odbraćaj pitao, klanjan je tehije tul mešćida. Pozdrav, džami. Ispravno je mišljenje da se tehije tul mešćid, iako je to mišljenje samo jednog od četiri mezheba, šafijskog mezheba, da se tehije tul mešćid klanja uvijek, kad god se uđi. Ako nam dođe to, ako mognemo obraditi, imate znači tri vremena kada je zabranjeno klanjati opću na filu. Onako čovjek kaže nešto sam horan ja bih klanjao. U tri vremena nije dozvajno klanjati tu na filu, ali na fila koja ima svoj povod kao što je tehijetul mesjid ne potpada podo tu zabranu. Zato mi kažemo jer Boži poslan je kaže op, opći hadis. Iza da ga laخذukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Kada neko od vas uđe u džamiju, nemoj sjedati dok ne klanja dva rekiata. Nije rekao ali ako uđe u zabranjeno vremenu, nemoj ne. Hadis je općenit. Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne dva rekiata. Hadis općenit. U svakom slučaju znači inšala, biznila ispravnoje mišljenje, iako je znači razilaženje jako i da kažemo, Oba stava imaju svoje dokaze, ali inšalama malo jače mišljenje je da je klanjanje tehijetru mešćida propisano kada god se uđe u džamiju. U smislu kada god u pogledu vremena. Lijepo je da čovjek kada uđe u džamiju da ode u prvi saf. Kod naš čovjek dođe prvi na džumu u 11, taj džuma je u 1 i sjedne kod vrata dole. I još dole klanja i sada džamija ispred njega hoda. Znači, lijepo je da se ode u prvi saf s desne strani. Isto tako, veoma pohvalno, veoma pohvalno, a po jakom mišljenju, rekli smo da je to stavi mama Buharije, Ibnu Hazma, Ibnu Tejmije i drugi da je ravnanje safova vađib. Ali ako i ne bi rekli da je vađb iako je, znači, po to mišljenje ispravno, onda minimalno što možemo reći da je to potvrđeni sunnet, poravnati safove. I tu vidimo grešku velikog groja ljudi koji predvode muslimane u namazu, ništa, samo uči kamet Allahu Ekber. Ne, propisano imamu da se okreni kada se završi i kamet i da ljudima kaži popunite, poravnajte, to je bio sunnet Božijeg poslanika, steu, steqimu, i'tedilu, to su reči koje je govorio Božji poslanik, popunite, poravnajte, stisnite svoje safove, ti malo naprijed, ti malo nazad, Praksa Božije i kosanike i njegovih halifa je bila da ne bi izgovarali Allahu Ekber dok ne bi dobili potvrdu iz drugih safova. Sve je u rijedu, sve je poravno na Čak za vrijeme Omera i drugih halifa je bio čovjek koji zadužen za ravnanje safova. Ja imam kod kuće knjigu koja je magistarski rad samo propisi ravnanje safova. mislite koliko je pitanja da je magistarski rad čovjek napisao propisi ravnanje safova kako poravnati, kada poravnati, kako muškarci, kako žene, prekinu saf, klanjati sam, klanjati. Mnogo je pitanja vezano za tu tematiku. Ali ovo najbitnije pitanje koje se nas tiče jeste, osnova propisa jeste da je ravnanje safova obaveza. Nakon toga vraću, moja draga, do kraja ovog našeg druženja, pokušat ćemo, ako moglimo, završiti ovu tematiku i to bilo da smo mnogo korisni stvari čuli, a to je namaz kao jedan od najbitnijih ibadeta sačinjava se od tri stvari. Sačinjava se od, normalno, normalno prije što smo rekli, to su bili šartovi nešto što je prije namaza, ali u unutrašnjosti namaza imamo ruknove, to su temelji, imamo vađibe koji su na jednom malo nižem nivou od temelja i ruknova i imamo sunnete, pohvalni stvari. Poznavanje ove tri kategorije je veoma bitno. Jer imate ljudi izostavi rukn i kaže meni znaš šta je še, ja sam klanio, izostavio sam rukn, ja sam to na, na, nadomjerio, znači servisēj dun ne ne može se rukn nikako nadomjestiti. I zato kažemo šta je to rukn. Rukn je nešto što se ne može nikako izostaviti na mazu, ni slučajno, ni s namjerom. Ne može se nikako izostaviti na mazu. Važib je ono što Ako se ostavi namjerno, namaz je pokvaren. Ako bi se desilo da ostaviš iz zaborava, može se nadomjestiti seh viseć dom. Ha, jeste vidjeli razliku? Rukn, ne možeš ga izostaviti nikako. Ni svjesno, ni u zaboravu. Ne može se nadomjestiti seh viseć dom. Vadžib je malo na nižim stepenu. Njega ako bi ostavio namjerno, pokvaren namaz. Ako ga izostaviš u zaboravu, kao što se desilo Božijem poslaniku, više od jednog puta, to se može, ako se desu zavravu, nadomjestiti ako Bog da sehvi seždom. Sunnet je nešto što je pohvalno, ako ga uradiš imat ćeš sevap, ako ga izostaviš namjerno ili nenamjerno, namast je validan. Hm, jeste zapisali i jeste zapamtili? Rukn, ponavljamo ovo, braću, moja draga, je srž današnjih svih dercova. Ovo je najbitnija stvar. Koliko puta mi je došlo pitanje učenje, nama, učenje u namazu nakon fatihi. Zaboravio sam nešto proučiti. Kad naučiš sebi formulu učenje Kur'ana nakon fatihi je sunnet. Što znači, ako se desi da se zaboravio u tvojoj namazi isprava nema smetnje nikakvi. Ali ako znaš podijele šta je sunnet, šta je vađiv, šta je rukn. Pa ponavljamo još jednom definicije. Rukn je ono Što se ne može izostaviti. Ako se izostavi namaz je pokvaren. Ne može se nadomjestiti sehvi seždum. Vađib je ono što ako se izostavi slučajno. Ako izostavi slučajno zaboravio si, može se nadomjestiti sehvi seždum. Ako izostaviš ga namjerno, namaz pokvaren. I treća kategorija, sunnet. Nešto što je pohvalno. Ako ga uradiš, imaš sevap. Ako se izostaviš, namaz je validan. Virhamu ke Eh, Idemo sada napronjati te stvari. Ovo su samo bile definicije. Počinjemo namaz po njegovom redu i govorimo šta je rukn, šta je vađib, šta je sunnet. Normalno u određenim pitanjima ima razilaženja, svakako. Prva stvar, prvi rukn, jeste stajanje u namazu za onoga koje je moguće, znači u mogućnosti. U kojim namazu? Šta smo malo prije rekli? U farz namazu. Jer čovjek vidjet može na filu klanjati sjedički. Zdrav, mašala, prav sve, klanja na filu sjedički, ali je nagrada kolka? Pola. Čovjek, sumne sad prije podnije. Sjedneš u ko kakav stari dedo i Allah, ove kjer sjedičke klanjaš. Ali pola je sevaba. Ali ti namaz ispravan. Ali farz ne možeš sjedički klanjati osim ako si bolestan. Znači kažemo prvi temelj, prvi ruknje je stajanje u namazu, ako je namaz fars. To je prvi rukn. Stajanje u fars namazu. Ako je rek'smo na fila u pitanju, može se klanjati sedički odma, ali onda imamo pola nagrade kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu onaj ko bi bio bolestan u farz namazu može sjesti ako ne može stajati svakako da može. Rekli smo ne možemo za svaku stvar spominjati dokaze, ali znači imate dosta argumentata koji potvrđuju da je ova stvar rukn, Allah usani kaže jednom ashabu klanjaj stoječki ako ne možeš klanjaj sjednički ali mu kaže Sto, klanjaj stojički što znači naredbena forma i obaveza. Druga stvar početni tekbir i početni tekbir je ruken temelj namaza Bez početnog tekbira nema namaza. Nač, čovjek da dođe i počne suplanek Allahumma bihamdike, njegov namaz je po konsenzusu neispravan. Mora biti početni tekbir. S tim što se ulema razilazi kako može tek početni tekbir biti kakav Ali nije prenešeno od Božijeg poslanika ništa osim Allahu Ekber. Treba si uzeti, kad već pišeš, imamo sveske vamo za zapisivanje. Nema ja vezi, uzmi poslije svesku da možeš prepisati. Ne. Znači, početni tekbir je rukn i mora biti riječima Allahu Ekber. Ne može biti nikakav drugi onaj termin. Jer nije prenešeno od Božijeg poslanika ništa osim riječ Allahu Ekberu. Nakon druga, treći rukn jeste učenje fatihi. Ovo govorimo općenito. Učenje fatihi. Pazite, sad gledajte u mene. Ovo je sad malo škakljivo. Učenje fatihi, imamo nekoliko situacija. Namazi u kojima se uči tiho. U njima je obaveza učiti fatihu na svim rekevatima. U namazima Ovo mislim, kada je čovjek u džematu, svakako kada si sam, kada klanjaš na svakom rekiatu, se mora Fatiha učiti, nema oko toga, znači, polemisanja. Čovjek ako klanja sam, Allah u poslanih kaže, la salata illa bi Fatiha til kitab. Nema namaza, osim namaza u kojim se prouči Fatiha. Znači, na svakom rekiatu, kada klanjaš sam, moraš proučiti Fatihu. U džematu smo, imamo dvije vrste namaza. Imamo namaze u kojima se uči u sebi i namaze u kojima se uči naglas. U namazima u kojima se uči u sebi moraš opet na svakom rekiatu prući fatihu. Ok, jasno, zapamtili, idemo dalje. Namazi u kojima se uči naglas, koji su namazi? Sabah, Akšam i Jacija. To su znači u Sabaha oba dva rekiata, u Jacije prva dva, u Akšama prva dva, uči se naglas. Tu postoji jako razilaženje da li nakon što imam završi učenje Fatiha i da ti kao muktedija koji klanja za imamo mora proučiti Fatiha. Jako razilaženje od vremena ashaba pa sve do danas. Ja lično preferiram mišljenje da nije obavezno učiti Fatiha. U knjizi o Širaha Safeta ćete naći mišljenje da je to obaveza. U svakom slučaju znači jako razilaženje, jako razilaženje. Uzviš njelaž je što kaže u Koranu. Iza qrija Kur'an festenju leho ansitu A kada se Kur'an uči vi pažljivo slušajte tako da ja sam stava da se Fatiha una mazimal samo znači u ovom namazu kada imam uči na glas dok u jaci, treći četvrti rekat obavezno na akšamu treći rekat obaveza samo znači na prva dva rekata sabaha prva dva akšama i prva dva jati dali tu muktedija kod kući, kad jaci uklanjaš moraš. Samo kada si u džami, da li, klanjati, da li učiti Fatihu nakon što je hođa prouči? Ja sam stava da ne mora i to je stav većinskog dijela islamskog čenjaka, a to što je većinski ne mora, znaš da je istina, samo tu. Znači, mišljenje i da je obave za učiti je jako mišljenje. Četvrti rukn jeste ar ruku, tako ga i kod nas zovu, rukju, da čovjek ode i da se Znači nakon što je učio Quran, nakon što je poručio neku suru, kaže Allahu Ekber, sad ćemo mi, ako imamo vremena povoj ovoj knjizici, šehovoj kratko preleti samo svojstvo namaza. Mi govorimo sad od temeljima. Rekli smo prvi temelj je stajanje, drugi tekbir, treći učenje fatihe. učenje fatihe, četvrti odlazak na ruku, da se čovjek, znači po 90 stepeni predje, znači i da uradi ruku. To je temelj. Sad ne želimo pojašnjavati kako će taj ruku izgledati i koji su sve suneti, ali bitno znači da je ruku temelj, koji ruku u kojem će čovjek, kada ga neko sa strani pogleda, izgledati da je na ruku. Imate ljudi, narošte u današnje vrijeme, koji je mrsko gleda gledati. On kad mogu, on bi sebi krije se postavio i ovako da ne mora ni trepati. Tako on je na ruku, on ode, on, on je ured i ispravljen. Znajte malo pružio rukice, samo Znači čovjek treba toliko da se pogni da onaj ko ga sa strani gleda da kaže jas to nje na ruku. Peti temelj namaza jeste povratak sa rukua. Povratak sa rukua. Znači nećemo kao što se nerijetko dešava kod naših ljudi, malo kreni sa rukua se vraćat, bio je, na, bio je prvo flanje fatihu, ošao na ruku, I malo sam gore kreni, ko avion uspješ i odmah rrr, i na seždo. Ne. Potpun povratak. Potpun. Jer vidjet sad, jedan od ruknova je smirivanje na ruknovima. Znači, kada smo gore bili na kijamu, učenje fatihi, nakon toga odlazak na ruku, moramo otići na ruku, kao što je rekao voži i poslanik, hatatet me inna rakjan. Ostani na ruku dok se potpuno smiriš. Ne. Puh, as Ne, odeš na ruku i smiriš se potpuno, izravnaš leđa i kaži Subhana Rabijel Azzim, Subhana Rabijel Azzim, Subhana Rabijel Azzim, Allahu limen hamide i staneš da ti se kičma ispravi potpuno, izgovoriš zikrove koji se trebaju izgovoriti i nakon toga odlaziš na seždu. Znači ovo vraćanje, potpuno vraćanje, je rukni. Odlazak na seždu i činjenje seždu je također rukn. <kuh> seždu je obavezno učiniti na sedam dijelova tijela. Nožni prsti, koljena, ruke i nos i čelo. Nos i čelo se broje jedan dio, kao što je došlo u hadisu Buhari i Muslima od Ibn Abbasa, da je Boži poslanjik rekao, naređeno mi da činim seždu na sedam dijelova tijela, nožni prsti, koljena ruke i kaže čelo i nos je pokazao znači kao jedan dio tijela. To je sedam dijelova tijela na koji treba uraditi seždu. Nedjetko nam se dešava da ljudi kao fol, higienični, ne spustaju čelo, dođu do čilima ovako i deset sanata o čilima i neće da učini. Ili odi ovako na čelo, a nos postoji uz zraku. Sežda se čini tako da čovjek i čelom i nosom pricne zemlju. Sve mimo toga, čovjek dovodi svoj namaz u pitanje. Ja nisam rekao pokvarjeni namaz, ali dovodi svoj namaz u pitanje. Nakon seždje, sljedeći ruknje, povratak sa seždje i smirivanje na tom povratku. A neko kod nas ono, na seždje sam, sam malo krene, sljedeća sežda. Prva, gaz, hvačilo i opet druga. Ne, povratak, izgovaranje zikrova i odlazak na sljedeću seždu. Sljedeći rukn, bukvalno mi sada jedan rekel prešli. Sljedeći rukn je smirivanje na svakom ruknu. Smirivanje, potpuno smirivanje. Smirivanje na ruku, smirivanje nakon povratka na ruku, potpuno smirivanje, smirivanje na seđdi, smirivanje između dvije seđde, smirivanje na sljedećoj seđdi. Također, Od ruknova po nekim učenjacima jeste tešehud eta hiatu poznatok od nas kao eta na zadnjem sjedinju. Znači to za namaze koji imaju dva sjedinja. Namazi koji imaju dva sjedinja, zadnje sjedinje obavezno je na njemu pručiti eta To je ruknu. Dok na prvom sjedenju namazima koji imaju dva sjedinja prvo učenje je tehija, tu je šta? Vadžip. Zašto nije rukrn? Zato što jedne primike Boži poslanik to zaboravio, ustao je odmah na i nije se vratio, već je to nadomjestio sehvi seždom. Zato mi kažemo da je to bio rukrn, Boži poslanik bi se morao vratiti. Ne znam da se ste shvatili. ako niste, pogledajte kasetu pa poslije svatte ponovno. I zadnji rukrn jeste Predaja selama. Pedavanje selama je također sastavni elementarni dio namaza rukum. Normalno ne treba spominjati, mislim da ne treba spominjati da taj redos je ovako kako smo ga opisali, da i to sastavni dio rukni. Znači ne može čovjek ode na ruku, pa sa rukua na seždu, pa sa sežde na kijam. Ne, onako kako smo pojasnili, Boži poslanik kaže, klanjajte, onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Nakon toga dolazimo, znači rekli smo za ove ruknove, njega čovjek kada bi izostavio namjerno ili nenamjerno, u osnovi u osnovi mu je namaz pokvaren. Ali se može desiti da čovjek ako preskoči neki r da se vrati na taj rukn i da tuda nastavi namaz. Ali generalno gledano, znači, ostavljanje rukna je opasna stvar. Idemo na vađibe u namazu. Vađib je ono šta? Rekli smo što? Ako izostaviš namjerno, namaz ti je pokvaran. Kažeš, pa znaš taj žuri mi se malo, ja što malo skratiti. Može skratiti neke stvari koji su sunneti, ali vađib ne može skratiti. Ali ako bi se desilo da neki vađib zaboraviš i preskočiš ga, možeš ga nadomijestiti sehvi seždom. Šta su sve vađibi? Iako u pogledu neki vađiba ima razilaženja, ali inša Allah. Prva stvar, svi tekbiri osim početnog tekbira. Šta smo rekli, početni tekbir je rukn. Ovi drugi tekbiri, Allahu ekver pilikom odlaska na seždu, Allahu ekver nakon povratka sa seždi i tako dalje svit takbiri osim početnog su vađib <coughs> Također kazati semiallahu liman hamide rabbena ve laka lhamd je također važb kazati Ja ću vam jednu malu tajnu, malo ljudi to praktikuju. Znači velik broj ljudi kada je u džematu, kada klanja zahođom, kad hođa kaže se mi Allahu li šta mi reknemo? Rabbe na veleke hamd. Bez da to mi kažemo se mi Allahu li hamd, jel tako? Tačno je i ispravno da treba reći se mi Allahu li men Et, to zapamtiti. Znači, kad klanjamo u džematu, kad hođa rekne Semi Allahu li hamide, ko što kad je hođa rekao Allahu ekber, mi kažemo Allahu ekber. On kaže, ode na ruku, Allahu ekber, mi rekli Allahu ekber. Kaže on Semi Allahu li men hamide i mi kažemo Semi Allahu li men hamide. I onda kažemo u sebi, Rabbena barakel hamide. I, i, i semi, semi Allahu li hamide, kažemo u sebi. Dobro. Kaza ti. Subhane Rabje l-Azim na ruku makar jednom je vajib. Kazati Subhane Rabje ala makar jednom na seždi. Prvi tešehud u namazima koji imaju dva tešehuda tro rekate rekate znači podne Indija, kindia aksham i acja oni imaju dva sjedinja na prvom sjedinju se šta uči eta hiato to eta hiato kao čovjek klanjeo dva rekate onu razmišljao o nekom sportskom tamo događaju o koncertu 30.000 koševo gore dole i nakon drugog on ustane na treći gore ustane o eta hiato mi ostane stoj gore šuti nastavi uradite, uradi eta uradi sve viseš do prije selama i to je to Znači, tu na prvom sjedenju je vađib. Ako bi ga zaboravili, ako smo se već ispravili, nema veze, ostani gore, nastavi klanjat nakon što završiš namaz prije se lamačiš sehvi seždu. Što znači, prvo sjedenje, tu na prvom sjedenju je vađib. Ako bi ga zaboravili, nadomjestit ćemo ga sehvi seždu. Također, tu je inšala što se tiči, što se tiči, onaj, kako se zove, Vajiba. Imamo sunnete, sve ostalo ako Bog da u namazu su sunnete. Imamo sunnete govorne i imamo sunnete, koje? Pokretni. ili znači praktični. Bravo Hamza. Da imaš telefon da obiti kartcu za pet marag. Daj nemoj, imaš li kartcu unutra? Ali samo imaš telefon. I broj. A daj, pa pet maraka nimaš, da ti zaslužuješ, stvarno zaslužuješ. Daj, pošaljimo gore. Ali daj da ja sebi upcam prvo broj pa da mu danim taj patkeć. Evo neki samo sunneta i onda ćemo preko ove ševovije knjige malo prelet, na brzinu i to je to ako Bog da. Znači, sunneti koji su govorni jeste, evo počinjemo, Čovjek kajde hoće početi klanjati. Stao je, kaže Allahu Ekber. Allahu Ekber je šta? Rukn. Nakon toga šta idi Početna dova. Početna dova je sunnet. I početni dova ima više oblika i lijepo je sunneti da se uče različiti vidovi tih dova. Da ne bude uvijek samo na pamet. Automatski ga proučiš, ne znaš šta se proučio. Veo, nekad jednu dovu, neka drugu, neka treću i tako. Je su sve prenešeno od poslanika i sve su vjerodostojne. Nakon toga reci auzubillahi minash-şeytanir-racim, bismillahir-rahmanir-rahim, također je po velikom broju učenjaka sunnet. Nakon toga učimo Fatihu, već smo Fatihu kvalificirali, gdje smo rekli da je Fatiha rukun. Nakon toga učimo suru, sura rekli smo nije u važbima, nije u ruknovima, a gdje je? U sunnetima. Nakon toga šta radimo? Podižemo ruke i kažemo Allahu Ekber. Jesmo tu gdje svrstali tamo? Ruknome u vađbima. Sunnet. Podići ruke. Reči Allahu Ekber. Otići na ruku. Ruku smo rekli šta da je? Rukn. Na ruknu tom treba kazati subhana rabijel azim jednom povađib. Sve mimo toga ako Bog da sunnet. Znači drugi put, treći put to kazati. Dove. Subbuhun, kuddusun, rabul me lajkiti, borruh, subhanake, Allahume be bihaniti. Znači te dove su sve sunnet. Allahu ekber, vraćamo se sa rukua na kijam ponovo, taj Allahu ekber je šta smo rekli da je vajib. Gore kažemo, se mi Allahu li men hamide rabbena voleke lhamd, vajib. Nakon toga dove, mil esema'i, mil ardi, mila ima šeite min še'im ba'dehu, Allahume la manja, lima atajte, vala muhti, lima min a'te, cete dove su sunnet. Opet kažemo, Allahu ekber, to je vajib. Idemo na seždu. Sežda je rukn. Na njoj se kaže subhana rabijel e'la jednom vađib. Mimo toga drugi i treći puti, peti i šesti sunnet. Učiti dovu koju hoćemo na seždi je sunnet. Povratak sa sežde kažemo Allahu ekber šta je? Vađib. Sjedenje tu između dvije sežde je rukn. Rek smo moramo se smiriti. Možemo tu proučiti dovu koja je sunnet. Imamo viši ražnjih dova. Firli, varhamni, varzukni, I, imate te dove, možete i ako Bog da naću u šehovi knjišci. Odlazak na drugu sećdu opet je, znači sežda kao rukn, na seždi ono isto što smo malo prije spomenuli. To je znači od prilike, što se tiče, ajde da kažemo, jednog namaza, od prilike kako bi trebao da izgleda i šta u svemu tome ima od sunneta i od vađiba. Kada e, ja, ja sam trošao hadis da je poslanik Aviselam samo dizeo da samo tijelo ruke jednom na početnom. A isto tako postoji hadis u Buhari, i je da je podizao ruke, kada bi podizao ruke na početnom tekbiru, kada bi rozlazio na ruku, kada bi se vraćao sa ruku i kada bi ustao na treći rekan. Jel, ja, ja sam cio sam na poslednji te ovaj hadis. Pa, taj hadis i kad bi rekli da je vjerodostojan, ne može nikako biti na nivou ovog hadisa koji u Buhari i muslimu, Moj ti savjet, malo detaljniji, moraš onaj, uzmi ovu knjigu Šeha Safeta, pročitaj, gdje on naveo e, prvo aspekta hadijskog, e, koji od tih hadisa su jači. Imam Buharija, kao najveći imam svih vremena hadijske nauke, napisao posebno dijelo, koji se zove Rafaul Jadim, podizanje ruku u namazu, gdje je definitivno, znači, hajde da kažemo, preferirao mišljenje da se u namazu triput dižu ruke. Ali morate tim, rekli smo, šta je sunnet? Sunet je dijelo koje kada čovjek uradi ima sevap koji ako ostavi, neće biti griješan. S druge strane, hanefijski meseb je definitivno na našem prostoru i hanefijskog meseba jeste da se ruke dižu samo jednom. Tako te sve stvari treba uvažiti, ali isto tako znači, čovjek pogotovo kada je kod kuće, ako nije u nekom džematu gdje ljudi ne dave za i ne grizu, ne ujedaju, odižne ručem, ruke u namazu, ako bio u nekom džematu, ako podigne ruke da ga proglase vehabijom, teroristom i ovako i dalje, nemoj dizati ruke i završena nam priča. Znači, to ja sam ti po tom pitanju znači, tolerantan do bola. Onaj, ali nemam sumljeni jedan posto da je sunne dizati ruke tri puta u namaz. Znači, u to ne sumljam, ko što ne sumljam da je današnji dan nedjelja. Rekuo sam, znači, imaš tamo u, ovom šeho, onaj, u ovoj šehovoj knjizi še je baš detaljno govorio o argumentima koji govori o dizanju ruku, o argumentima koji govorio o jednom samo dizanju ruku, napravio je komparaciju između tih hadisa, pa inšaka pročitaš vidjećeš. Micanje prstana. E, micanje prstana te šehudu sunne, također. Postavlja se pitanje kako i kada micati prst. Postoje tri mišljenja, iako već imamo na YouTube komentare naših zlatnih bošnjaka, kako sve osim Hanefijskog je neispravno. Onaj, jer ovaj naš Derskovi smo prvi odje održali već je postaveno na YouTube i već imamo komentare kako je sve osima nefijskog mezeba kada treba podići samo prst na tešehudu, da je samo to ispravno. A jedino to mišljenje nema dokaza. Sve ostala mišljenje imaju dokaze. Šta eto... je Čega kombinovanje? Nema smetnje kombinovati mezebe jer su svime... Hajmo braćo, ću li da neko prednije često ovdje ili ću ja pričat. Kombinovanje mezheba nije uopšte upitna stvar zato što su svi imami mezheba rekli kada nađete da je moje mišljenje u kolizi sa hadisom Božih Kostanika, moje mišljenje odbijte odzir, uzmite hadis Božih Kostanika. Mi smo, hvala Allahu, na nivou i na stepenu da možemo u današnje vrijeme kada su hadiske zbirke sakupljene, kada imamo mogućnost da uzmimo sve četiri mezheba se u neku mišljenju kažemo, zato smo napomenuli prvi ders. Mi ne kažemo ovo mišljenje ne ispravljeno, kažemo ovo je malo jači. A zašto da ne praktikujem, pazite, dizanje ruku namazuje sunet. Ali zašto da ja danas ako klanjam pijet puta i minimalno klanjam samo farze, sedamnaest rekeata imam. Na svaki sedamnaest rekeata puta tri puta dizanje ruku koliko je sedamnaest puta tri? Sedamnaest puta tri. 51. Zašto 51 sunne da ja ostavim samo toku jednog dana? Znači, zato kažem, treba tako pristupiti toj tematici, znači, samo dizanje ruku, 51 sevab ćete mašiti zbog dizanja ruku na mazu. Zašto da to izostavim? Tako da, znači, onaj, treba toj tematici pristupiti tako da mi poštujemo, nekada uzimamo iz hanefijskog meseba, evo danas, zaklanjanje te jetru mešći, da šta smo rekli, tu je šafijsko Tu smo odbacili Hanefijski, Malikijski i Hambelijski. Kažemo to je šafijski mezheb najbliži je tu, zato što je hadis općenita. Kada smo govorili o dali dodirivanje žene i kvari, abdješta smo rekli. Najjače mišljenje je Hanefijski mezheb koji kaže diraj kako hoćeš, kuda hoćeš ne kvari ništa, abdješta. Mi tražimo shodno dokazima. Postavimo predav se mezhebe i vidimo šta ko argumentuje, izlagamo njihove argumente i odabirimo jedno mišljenje. U osnovi tu je njihova preporuka. Oni su nas tome učili kažu pogledajte one naše dokaze i uzmite odakle smo i nije To je bila prepoluka i mama. Tako nemojte se sekirati. S tim što kada se radi o stvarima koje su dobrovoljnika kao sunneti, ja sam tu uvijek bio tolerantan, normalno sljedeći u tome u lemu našu velike imame današnjih vremena, da čovjek ako dođe u džamiju gdje ljudi ne znaju za izgovor amin nakon fatihi, što je sunnet također, bez imalo sumnje, Koji ne znaju zamicanje prsta, koji ne znaju za dizanje ruku, u takvom džematu to ne treba prakticirati kako čovjek ne bi bio razlogom da se džemat cipa. Al kad dođeš u neku džamiju u kojoj se to zna ili ti kod kuće je klanjaš Zašto ja ne bih kod pići dizao ruke ima u seba dizanja ruku, zašto ne bih rekao amin zato što je toliko hadisa u Buhari i muslimi že Božji poslanik kaže kada provučite vele da lin recite amin. Božji poslanik izgovaro amin, a sahabi toliko izgovarali amin da se mešći tres od toga i sad ja dođem kaj mi ja sam bio špometnija tu ne trebam raditi. Trebam, ali ako će je to smetat pa da on zaboravi i fatihu i babu i mamu i dedu i nenu sve zaboravi zbog što sam ja rekao amin jer U njemu šetan, on ne razmišlja šta uči, ne zna. I on samo čeka da neko napravi nešto suprotno njegovom. I on onda poludi, adrenalin mu skoči ovdje, nemojte ih ljuti, takve ljude, to su ljudi stari, ostali na mezhebu, taj mezheb ima sve utemeljenje, mi ga praktikujemo gdje god možemo, podržajemo praktikovanje i završena stvar. Tako da tu treba biti tolerantan, treba biti pametan, te stvari koji su dobrovoljne ne treba da budu razlogom Sjepa nja et.